Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos. Un sábado máis a este noso programa, sempre en Galicia, no 104.6 da FM, aquí en Radio Cornella, ademais moi ben acompañados. Eh, vamos a facer o saúdo de entrada, pero que vamos te deixar solo, Armando, vendido. Moitas gracias. tamén temos nos estudios a dúas eminencias que nos ajudaron a que o xurado do Premio de Poesía deste ano, Rosalía de Castro, do 35, o certame de Rosalía de Castro, pois acompañáronos para poder facer ese fall tan importante que os premiados do, do 35 aniversario. Damos lla benvida a Armando Requeixo, moi boa tarde. Moi boa tarde e eh, tamén a Diana Varela que que foi a presidenta do do xurado Moitas grazas por vir, Diana Grazas a vos, boa tarde mm, Bueno, se si vos sabedes, eh, queridos xeintes o que facemos sempre ao principio do noso programa é eso, uh, poñer un bocadinho de música Un bocadinho de música, eso é a salsa do programa Para adubiar todo o noso programa, non? Sí. E, e entonces, mentre se escoita ese, ese pouquiño de música nos facemos as... Eh, mm, Presentaciones de rigor, si afixemos, sí, eh, de efecto que fa, vamos a dar ya palabra de aquí un momentiño, primera musiquiña. Menos enenas, hoy podemos cantar, y podemos a bailar, vamos a bailar la música eh quiero que vosotros, os, os convidados de hoxe sí. o, que, que nos falen un chisquiño en primeiro lugar, doi a palabra a Diana, que é a nosa presidenta do xorado deste ano que, mm, bueno, é de Corme e despois eh, vamos a falar precisamente coa Costa da Morte sabes? e sí, entón sí, sí. seguro que Óscar estará encantadísimo de saber que unha representante da Costa da Morte está aquí tamén Ben vida, Diana moitas gracias por acompañarnos Que, que, que te parece a experiencia de onte, a reunión do seis tres mayor tres homes e tres tribuleres unha sí, un experiencia interesante non? bueno eu diría máis que interesante unha experiencia única ah, a verdade é que teño estado eh, outras veces como xurado noutros premios eh, todo este estes actos estes eventos esta convocatoria que facedes eh, ademais de meritoria É unha cousa excepcional. e Ademais, eu creo que pola que vos temos que estar especialmente agradecidos desde a terra e, sobre todo, a xente que nos movemos no mundo da cultura especialmente. Gracias a vos por participar e por colaborar connosco Porque desinteresadamente viñeste de Galicia eh, Estades aquí perdendo unha fin de semana Pero bueno, acompañándonos para que este evento funcione como é divino eh, Tamén lle dou a palabra a Armando Que xa non é a primeira recunca como ajudante, digamos, entre, entre comillas deste este bueno, honroso premio para nós Pois pues, eh, moi boa tarde, eu estou aquí feliz de estar con Bosco, eh, con contigo Julio, co, co, con Diana evidentemente, con mi amiga y bien queridas, Mirada Diana eco tamén moi querido eh, armando eh, ademais estamos somos os armandos twins non <risas> é dir, é, é, é, non é nada frecuente que haxa dous armandos xuntos non eh, un evento deses astral eh, e, eh, e agora xa bueno pois fora do terreo da brincado da brincadeira eu tamén estou como Diana moi agradecido moi honrado porque se me convidase un ano máis a acompañarvos eh, e a, bueno, vivir esta festa de irmandade, de galeguidade que é o Premio Rosalía de Castro de Poesía que é un facho, eh, pois, da presenza da nosa cultura eh, eh, eh, e, da, e da nosa terra aquí, eh, pois, nesta Galicia eh, de, do Mediterráneo eh, pois que é a casa da Asociación Rosalía de Castro e, eh, por suposto, Radio Cornellá Bueno, isto eh, vai precedido esta... Celebración do premio de poesía vai precedido, como ti sabes, casi sempre dunha conferencia ou dun acto interesante e importante convocado pola propia asociación que é, ou mellor, ou é, é dicir, unha conferencia ou unha presentación determinada. Este ano, a partir das 7:00 presentarase no auditorio de San Gil pois un CD que gravaron os componentes do, do grupo Rosaría de Castro e tamén a presentación da páxina de de Xulio Xuli día, non? E entón o tempo que se nos curtiño e como que xa pasa máis de 10 minutos das 6 tenemos que deixar ao noso compañero Armando aos mandos deste de programa <risas> bueno. eh, eh, desecharlle que teña un feliz programa Pois <risas> pues moitas grazas eh, como non a, a, Diana, Diana Gracias a Diana, como no, a Tocayo Armando y a ti, Julio por pasar por aquí en este programa que hoy se Rosalía de Castro, viste, se te gala. Vamos a la. Bueno, vamos a pedir yo a nuestro técnico que ponga música. Eh despedirnos eh, ata o vir faremos o a, a foto rigurosa, non? lóxicamente, pois pues, mentre eh, escoitamos a música pois pues, facemos ese servicio de <risas> recordo e lembranza de que estivemos xuntos aquí nesta humilde radio